Thank you. Det finns så mycket olika ämnen som det här samtalet skulle kunna handla om ja. om det ska vara en hantning av dem. Ja, det måste hänga på. på. Ja, programmet heter Musikens Inveckling och Utväxt ja. i Örebro. Mats Strömberg, när invecklades du i musiken första gången? Första gången? Mm. Oj, det var jättelänge sedan. Det var när jag började spela blockflöjt. Okej. Okay. Ja. Det Eller första gången jag hörde Louis Armstrong, kanske. Mm. Hur gammal var du då? Då var jag inte gammal. Fyra, kanske. Men du började spela blockflöjt? Nej, men när jag blev invecklad i Louis Armstrongs musik. Mm. Spelade ni mycket musik hemma när du var liten? Ja, hemma? ja. Min pappa spelade kontrabas i olika jazzband i Örebro. Okej. Så egentligen när han var hemma så spelade en skiver hela tiden alltså. Jazz, skivor Louis Armstrong, Synergie, duke Ellington och Sånt Och när började du spela själv? Ja, jag började med den där när jag var åtta kanske mm. Och sen eh... Hade du något instrument innan det? Nej ja, jag brukar spela på en trumma Jag mm. satt och trumma till skiver spela skivor och trömma till. Men jag ville alltid spela trumpet. Så när jag var nio, tio år, då fick jag bli med i en ungdomsmusikkår. Unga Örnars musikkår. Mm. Och där fick man låna instrument, så jag fick låna en chornett och lär mig spela på den. Och var med där. Sen efter några år där så... Det var andra killar som hade band som spelade jazz, jazz. Men du började ju spela efter noter? Och... Ja, efter noter var jag först. För dig själv Det <laughs> Nej, Spenderade du mycket tid du spela e Ja, hemma, och... ja. Dina ja, blockflöjten? Ja, blockflöten den la jag ner sen. <laughs> Men det gick väldigt bra. Jag var nästare på blockflöten alltså. Mm -hmm. Jag kunde vilken, spela vilka noter som helst. Läraren var jätteimponerad. Ja, vi sitter nu i Mirakelstudion tillsammans ja. med Bo Eriksson också. Japp. ett antal år senare och en viss musikalisk utveckling senare. Ja. resa du resa ut som musiker. Ja, det är så långt. Vi har spelat tillsammans i One Step ett tag mm. och även i Barktegel. Ja, visst. Och även i Adam Smith Problem har du gjort någon gång? Ja, det var gjort kanske. Och diverse andra improvisationer. Mm. Ja. Fantastisk musik att improvisera med Jag vet aldrig vad det kan bli låter kul Så det, när jag försökte skriva ner Vilka band du har varit med i Det blev för det första en väldigt lång lista För det andra så tror jag inte alls Att den täcker den, De musikaliska situationerna Som du har varit med i Nej, det är, det är så nej, mycket det det som inte. är mellanband och utanför band och, utan ja, band precis, och ja. tillfälligheter och så alla band är inte med på listan, de kom på fler band faktiskt. Ja, jag tror det. Ja. Men, de första banden du spelade med är... Fast de inte de kommer att nu. Nej. nej. Nej. Kopplingen är fri. Ja. Om vi ska hålla oss till någon form av ämne hela tiden så är det väl runt de platserna i Örebro där du har mött musiker som mm. du har vecklat in dig med och spelat med länge Ja, ja. ja. Så, så typ kulturskolan, vad lärde du dig vad spelade du musik, vad började, vad började du improvisera med andra musiker och bilda band och så Ja, det började då det jag var typ 12 år när jag började spela med de här lite större som var med i samma musikkår, för att trädjas mm. det, det är ju improviserad musik det fanns inga noter till det de spelar ju bara, vi Baserat på teman klassiska? – Ja, jo, jo. – Louis Armstrong och sånt? – Ja, ja. Börja med tema, sen är det solen emellan. Sluta med tema, typ. – Men då har du lagt ner blockflöjten? – Ja, ja. Jag spelar bara connect. Just det. Och vilket band var det vad tittade ni för inspiration för bandet och sådär? Eller vilken musikstil ville ni spela egentligen i mindre grupper? Det här var ju, jag menar då, när jag var 12-13. Mm. Ja det var, det var ju <coughs> New Orleans Jazz. alltså. Mm. Mm. Vad som vill lyssna på. Gamla skivor, 20-talet, 30-talet. Det skulle vara den äkta New Orleans jassen Mm. Men sen hörde jag det här uh, programmet på radio. Olle Helander hette en som producerade radioprogram om jazz och blues. Och han hade varit i Chicago, så gjort, han gjorde det på en gång till, i blues och Då fick man ju höra signaturen, bara den, uh, Big hårton Horton, spela munspel. Mm. Så då blev man gärna intresserad av att spela mönspel också. Mm. Så då började jag spela bluesmusspel, när jag var typ 14 år. och sen, ja, Jag gick runt och spelade lite överallt. Och jag spelade på skolan. Och, ja, vi hade ett band då, Esra Svärts. Bluesband, heter det. Det mm. var Örebros första bluesband. All right. alltså, gick jag runt och gick runt mycket och spelade på skolan, så fick jag en sjunde färger höra. Då tyckte jag, vad du spelar bra spel. Du måste bli med i vårt band Alligators och spela muskel på sådana Rolling Stones låtar och sånt som vi spelar, en del blueslåtar. Mm. Ja okej, okay. jag hänger med. <coughs> Så det börjar spela med dem, Alligators. Men Ezra Svöd, Ros första Ja, jag hoppar av dem Nej. då. De ja. fortsatte väldigt ta till utan någon gjorde ni, Vad gjorde ni för spelningen då med det var det? Ja, Vi spelar på i det konstiga stället. Halsberg, Drottan i Halsberg kommer att spela. Folkets hus i Halsberg. Mm -hmm. Men jag gör Vad repar ni? Vi repar i Mosås, kan man säga. Mm. I en källare och ett, ett hönshus. Mm hus. -hmm. Vi spelar på skolor dansa här i Örebro. Okej. Okay. Ja. Det var populärt band då? Ja, det var det ju, ja. Trummor och bassigit här i mötspelen? Ja, sångårsspel, ja. När alltså. ja. Ja, det det jag blev med med Alligators, då hade jag ingenting att göra på de andra låtarna. Mm. Då ska jag mig nya el och började spela gärna med det. Då. Mm -hmm. då kom jag in på det. Ja, visst och börja spela orgel, så nu slutade jag med trumpet Jag spelar ju bara orgel i de här blåsbanden, blues som det var alla av Alligators mm -hmm. Och som Peps kom med sen då Okej, okay. ja. Peps Pepps, bodde, var det en bo också då eller? Ja, vi bodde, vi bodde där vi spelade kan man säga Och mm. vad var det? Ja, det var över hela, hela Norden kan <laughs> man säga Danmark, Norge, Finland, Sverige Så det var en pågående turné? Ja, det var en pågående turné Hur länge levde du så? Ja, två år kanske Med alla, parallella? det inte så eller? mycket så det känns det att det skulle vara tio år mm. det Var det flera olika band du spelade med då? Nej, spelade bara med det busk Quality ja. Mm. ja, Peps den var hela tiden. Ja men du känns det som att innan den turnén perioden, mm. när ni var och spelade i Örebro Jaha. jag skulle vilja hänga kvar lite där på Jaha. vilka platser ni spelade på om du, ni hade flera Jaha. band runt omkring ja. er och så här, ja, ja. vilka scener som fanns. Ja... Vad fanns det? Det fanns ju... Till exempel en... Bo, så, lyssnade du på Alligators någonstans? Nej. Inte det var ju också det var ju skoldans men jag hörde, jag hörde rykten att det fanns ett band i Örebro som hette Esra Svärd som spelade blues mm. och det måste ha varit någon gång ja, 67 kanske någonting sånt mm. det var nästan slutat ja, jo, men ryktet <laughs> var väl lite försenat ja, det var försenat <laughs> nej, det fanns ju ungdomar startade olika klubbar sådär också det dök upp nya hela tiden. Mm -hmm. På restaurang? Different styles, som jag kommer ihåg. Nej, i lokaler typ. Rivningshus och... Det mm. mycket skoldanser och... På teknisk, tekniska skolan här. Det hade de mycket band hela tiden. Var det ju eller? Ja. Är mm. ja, det var de nya det, förresten. Gymnasieungdomar då, eller? Ja, det var det ju mm. Var det, det populärkultur då eller var det bara vissa ja. folk som kom dit? Nej, det var populärkultur för alla ungdomar. Jämfört, alla nej. ungdomar Hela Örebro drog som i ställen alltså. vården mm. och Teknis och det... Fanns konkurrensen med, var finns det konkurrensen i det andra liksom dansbandskulturen? Var det någon motkultur? Ja, om det var skoldans, var det inte dansband som folk ville ha då? Det fanns ju inte dansband då direkt. Så. Mm. Men vi spelar ju allt möjligt. Mm. Vi var ju tvunna att spela låtar som folk ville höra också. Ja, det. Äh, inte bara blues hela tiden. Det en av peps dök upp. Ja. För med peps spelar vi bara blues. Mm. även i Peps för mig då, så Återkommer ni till Örebro? ja det ja. gör mm. jag. Vi var jättepopulära i Örebro. Överallt. Spått ja, på <laughs> ja, ni spela ni in någon gång i Örebro? Ja, vi spelar in i Örebro. Med Peps. Mm. Vad var det för studio? Sveriges Radiostudio. Kilsgata. Mm. Vilket av blev det? Det nere lagde länge sedan, under Ekershallen. Okay. Under Ekershallen. Ja. <laughs> Släppte ni det sen? Uh, nej, det var bara för radioprogram typ. Mm -hmm. <clears throat> Vi spelade en skiva i Stockholm. Mm. Vi gjorde två singelskivor först. Low quality. Inte peps hade kommit med. Den första var en -Mossebeck som hette per som sjöng. Och på den andra skivan hade vi en som Björn Johansson. En norrman som sjöng och spelade saxofon. Mm. Det var få cynglar. Gick det bra för dem? Ja. Den ena fick vi spela in. Det var ett pris för att vi kom tvåa i Sveriges Radios poppans tävling mm. 1967. Det var den första skivan vi gjorde då. Väldigt bred definition ja. av pop, du antar jag? Jämfört med vad som ja, ska sköra för vi spelade, vi spelade i blueslåtar men vi vann ju på det mm. I alla fall Så. Eller vi kom tvåa men Det var ju bra för det var ju Tusentals band från hela Sverige som var med i den här tävlingen Från början Var ja, ju jobbat? Mm. Tight måste det ha varit Och Ja, det var jättebra Hur lyckades ni repa med blues quality då? Ja, vi. Eller var det bara spelar? Vi repar alltså. i bundåskår där först. Mm. Och sen fixade vi en egen lokal som vi fick ha för oss själva. I Erebo. I yeah. Där repar vi jättemycket. Mycket jamm och mycket rep. Mycket roligt hade vi. Var det ett ja. heter Gatan. en gammal skofabrik, som gela <laughs> i. Var det ett stabilt band då, eller var det många medlemmar som kom och gick? Nej, det var stabila band, fast, ja... Basister var lite svårt, men mm -hmm. de kom lite och gick. Mm. Vilka sp spelningar kommer ni ihåg då med Blue quality i Europro? I Europro. Ja... Det är ju många. Väldigt många spelningar jag kommer ihåg. Men mm. eh, en som var rolig det var ju det när med peps på konserthuset här i Örebro. Då hade vi tryckt upp också eh, texterna till många av låtarna vi spelade. Vi gjort program bra och var väldigt välordnad för jag hade gjort den gången. Mm. <laughs> okay. Det var riktigt kulturell spelning. Alltså det, var, det var jättebra. Kanske var 69. Mm. Hade ni budskap? Ja, vi hade budskap, ja. Vad var det för något? Ja... Det var väl två... par olika budskap. Ja... Budskapet var väl kärlek egentligen. och Enighet och... och så... Men det här var fortfarande blues? Ja, det var blues. Mm. Mm. Det är ju inte så. Det Ja, visst. Men du, när började du spela reggae då? Kom det någonstans i närheten här eller? Ja, det kom i början på 70-talet. Det var bluesmusiker främst framställda, eller Jasen. Då ja, spelade du den ja Ja, så Då jag blues. Vi var i London och spelade med Bluesvolle och Pepsi. Mm -hmm. Då hörde vi en hel del ska och reggae där på. Vi var ute och gick på nätterna och så här ute och mm. trasskar omkring. Ja, det var mycket sånt i London i slutet av 60-talet. Mm. Mycket öppna fönster med skammusik som dunlade ut. Mm. Var ni med på jam sessions då också då? Nej, det var vi inte. Nej. Vi spelade ett par gånger bara för oss själva äh, Ökost på klubbar där i London. Var du med när Peppsmärde spelade du vägge? Nej, nej. Det var efter i broskarlativet? Ja, ja. Pepsen slutade 1970. Mm. För eh, han hade fått några hjärtproblem. Han hade slutat att turnera så mycket. Mm. Så han tog några sabbatsår där. Och då passade jag på och slutade jag med. Mm -hmm. Jag tyckte det var så jobbigt att släppa runt den där hammondorgen som han hade... Ja, det är så. ja, och Leslie Kabinett. Mm. Så, nej, jag slutar med det. Som så spelar väl inte någonting på något år, kanske. Som mm -hmm. börjar spela trumpet igen. Mm. Ja, det är ju enklare att börja. På. Ja, det kommer med ett band som heter Kellsvägsta. Okej. Okay. Ja, det har jag läst om också. Ja. Och samtidigt har vi ett radioband, En Jazz, som heter sent Bridge Jazzband. Mm -hmm. Var det båda band som gjorde spelningen med? Ja. St. Bridge vi spelar mycket i kyrker. var så, mm -hmm. så jobbar som pastorsdömet eller någonstans. Så kyrkor spelar vi. spelar lite så här gospel. Jassa till lite gospel låtar. Och även de Saints kommer också sånt. Men det är väldigt ett i en kyrka. Åh, oh, det var väl ja. en också. Ja, så också? Ja, Nisse, han tar det försiktigt på trummorna. Ja, ja, visst. <laughs> ja. Alltså, det är klart, jag spelar ju vanligt piano då. Mm. Så jag spelar ingen trumpet i det här bandet. Mm, Okej. Okay. Det var alltid piano, jag tar i så fingrarna hade varit blodiga varje gång. <laughs> ja. Ja, det är ju Ja, jag väl? Ja, ja visst. Ja. Sjöngde du också då? Nej, nej. Det var... Eh, Gustav Brandt och Dahl med det. Han spelade och sjöng. Mm. Och Nisse som den Nisseberg. Han var också med i Kjells med i Kjell och i Sandwich Jaspan. Och vad var Kjells för något? Där ja, det var väldigt udda grejer. Alltså. Kjell han komponerar låtarna. Kjell Ringström heter han. Mm. komponera låtar och, och, och ja arrangera för trumpet, saxofoner och klarinett som Kjell spelar själv också då bas och gitarr och trummor hade jag också mm. ibland hade vi synt vibrafoner också mm -hmm. kan musik Ja, ja, ja, det var det, fast det var ju fria improvisationer också, han mm. var arrangerat, han skrev låtarna och arrangera mm. Låtar kunde handla med Bro, till exempel, om det fanns några planer på att riva någonting så då skrev låten källaren låt om det Fanns det någon scen för musiken? Mm. Ja, vi spelade på rockmagasinet, eller på Powerhouse spelade vi ja. mm. mm. Jag kommer ju ihåg Källsverkstad, där hörde man ju. Och även eh, Sentbridge Bridge yes, ja, ja. Och det var ju på Manillagatan. Musikforum ja. på Powerhouse skulle jag gissa ja. att vi ja, spelade. Ja, det var det kanske. Så hette det nog. Ja. Musikforum. Det mm. här måste jag vara varit typ 73-74. Ja. 73. Ja, 72 och då ja, fanns 73 ja, då var det nog Powerhouse och kanske 74 ja. ja. men Kjellisverkstad låter ju som ett ganska flytande kollektiv av musiker ja. eller var det fortfarande alltså, det var ett band? var en kärna som var några alltså, typ, han som spelade vibrafon och keyboard han var väl lite flytande bredvid kanske man var inte med egentligen Mm. Annars var det i stort sett samma. Och vad repade ni med det åndet? Hade, hade ni en verkstad? Ingen. Nej, vi hade ingen verkstad. Nej, vi... Ja, vi hade någon lokal, någon tvättstuga någonstans. Vi repade. Mm. Men sen börjar väl Regin komma in. Utvecklingen ja, från Källsverkstad. Kjellsverkstad, Kjell han flyttade från Örebro. Så det har varit nederlagt Så startade vi Vajtege i stället, det blev en fortsättning då för många. Många var samma som var med i Kjellsverkstad. Och eh, sen blev jazzband också. Ja, och vi började vi komma in på friformjazz. Blanda med olika typer av folkmusik. Svensk musik och turkisk och bulgarisk och indisk och armenisk musik och allt möjligt vi kunde hitta. Mm. Vad var det som var med i, musik. i bandet och från början? Ja, det var ju det var jag på trumpet och Wafflan Lena Strömberg på saxofon Janne Scharuk på klarinett. Och art sax. Ja. Och Charlie. Thomas Avström. bas. Nisseberg, trummor. Ja, och så kom ju de här Patrick Passolär kom sen också. För kassen Och hans kompis Kamell. Ja, men då. Ja. Och sen ungefär kanske 1976 började vi komma in på det här med reggae också. Men du hade lyssnat på reggae innan ja, det? Ja, lyssnat på reggae innan, men det har varit mer påtagligt då. Började komma mer skivor mm. för Sverige. Det var svårt att få tag på först. Det fanns inte en reggae. Det spelades inte på radion? Nej. Det var faktiskt folkmusikprogram på radio, man hörde på Marley Wailers första gången okay. uppfattat att det var jättebra. Mm. Mm. Skanen hade hört i London varit bra, men reggae, det var inte... som. Nej. Det lät lite struttigt. lite hällde ja, som tugg under pop. Reggae? Ja, man tyckte det då. Mm. <laughs> Ja, och det... Men sen fick jag höra det här på Marley och från från deras de här talking blues och, och Det här var ju jättebra. Man måste börja köra lite sånt också. Mm. Men då hade du verktegel som var ett ställe där vi kunde plocka in musik som du hörde vad som helst ifrån. Ja, ja, ja plocka in. Så blandar vi upp alltihopa. Mm. Till skillnad från Kjellets verkstad var det mer en gemensam verkstad i så fall. Alla skrev sin del av det. Ja, det kan man säga. musikens inväckning och utväxt i Arbor genom tiderna. När, bör, när spelade du Mirakelstudion första gången? Ja, det hette väl inte Mirakelstudion kanske. Nej, men när vi flyttade hit det måste jag vara 90... Ja. början på 90-talet. Ja, minst. Ja, runt 1990. 190. Ja, vi hade ju lite parallella lokaler ett tag. Vi var ju dels på rockmagasinet till det res och sen var vi ju i Hönshuset ja jo. med några band och sen var vi ju på vi eller vad heter det här det gamla ju... gasverket med några band det var ju Hönshusbandet som började här ja, först precis. det var ju bara de här först vad var det för bandet? Det, det var slutet av 80-talet mm. det kan det vara det jo, ja. och då var vi med ja, vissa vi repade ju också mm. nice price ja. Nej, det var det. Är den, I skarven där. I skarven där. Mellan hundhuset och ja, här. Ja. Nu är det ett lösning. har ja. varit från hundhuset. Ja, just det. Hur kom det så att ni började spela ihop i Mobaka? Var det Mobacca Blues band som var er ja. första funktion? Nej, det var det inte. Det var ju Run Midnight. Run Midnight, ja. Ja, just det. Mm. Hur Ram Ram Midnight i... ville ha några blåsare på någon spelning tyckte att det var en skoj och så ja, var de stationära mm. vi hade ju två saxofoner och sen ville vi utöka med en sax till och en trumpet och en trombon för mm. i första hand en spelning då som vi kallar för storbandspelningen men sen var det Så var det mer och så var det skiva och, och det så... var 1982 om jag minns rätt 83, 83, ja, ok. Mm. Mm. Hur längt var du med att spela i Roundabout Midnight då? 84, ja. Du Har du alltid varit med i 4-5 barn parallellt? nästan. Ja, det har blivit så de sista 30 åren kanske. 20. Men med några överlappningar? 70-talet, ja är klart. Jo, det har varit så hela tiden. Sedan 70-talet kan man säga. Så det är nog 30-40 år sedan. Jag har ja, sedan vargtjägel. Höll ni också på mig fram till 90-talet, eller? Ja, det gjorde vi. Och eh, bara På 70-talet då, då träffade jag ju på en kille från Linköping som spelar bas. Som blev med i Vargtegel också. Som heter Villad Lang. Så då började jag åka till Linköping och spela med ett par band där också. Mm -hmm. I mitten av 70-talet. Ett band som hette Vänner och Bekanta och ett som hette Art Attack. Art Attack? Art Attack. Så var det popkonst? Ja, Art Attack var väldigt häftigt. Det var, ganska, det var väldigt också arrangerat bitvis. <coughs> För trumpet, basklarinett, flöjt, elpiano, bas och trummor. Mm. Och vi spelade, det var bara ABBA-låtar som var helt omarrangerade. Och så var det en tjej som läste ABBAs texter som dikt till den här musiken som vi spelade. De helt oigenkännliga ABBA-låtarna i friform jazz funkform. Häftigt. Ja visst. Det var en jättehäftigt band. Och så var det var ett, ett större band med folk från samma som heter Vänner och bekanta som också var varje Vargtegler, fast det är Linköping, mm. får med genom honom träffade jag de här eh, killarna från Nigeria, som jag började spela med också i Stockholm sen. Mm. De spelade nigeriansk musik. och hade mycket låtar som vi tog upp i Vargtegler också. Och de var typ gästartister i Vargtegler ibland också, de här nigerianerna. En spelar saxofon och sjöv och en spelar trummor och sjöv. Mm. Gjorde ni mycket spelningar med varje Det i Stockholm och då, runt om? Då? Ja, vi spelar i Stockholm. Festivaler? Den här afrikanska banden heter Sababas. Vi spelar varje onsdag i ett par års tid. Och ställde mig till Ramonas i Stockholm. De okay. afrikanska danser varje onsdag. Så du pendlade? jag pendlade jättemycket Varje ja, okay. Så repade vi kanske på söndagar mm. ja, Det var så enkelt då, att ta sig från när du bor till station Jag, mm. ja, jag var Så på tåget? Jag var trött och förkydd men jag mm. åkte att spela ja, Det är ju en bit ja. Ja, Det var jättekul, spännande Spännande rytm att mm. försöka lära sig Ja visst och sen eh, nästa band som jag talar som är Bush Doctors Aha, det, det borde väl träda in någonstans ja, där det. Bush Doctors det kom jag väl med 1988 kanske ja, tidigast ja 89 ja, det var några killar från Eritrea här i Örebro som eh, ja, kände Sunil. Han har vänner ge. Mm. Och de, ja, de ville starta ett band och de ville ha någon som spelar trumpet i sitt band och spela reggae. Mm. Så då frågar Sunil mig om jag ville bli med dem och spela. Ja visst. Jag kan åka träffa dem och se vad jag är för honom. Så börja spela med dem. Mm. Många av som alltså har kommit med i er andras projekt som du kommer med som trumpetare? Eller? Mm, ja, visst, ja visst. Men sen är det du som styr upp mest av det? Ja, då? sen styr du upp det hela, <laughs> ja precis. Är du... Ja, ja, jo, jo. jo sen... Det utvecklas ju mycket bursdoktors från början. Mm. Jag var ju väldigt unga i tror jag bara i början. Sen kom det in... Ja, Busse var ju med också sen Nisseberg var ju och med, med för mig med sen, ja. Jag kommer ihåg, jag var ju åt återigen när ni hade en annan trummis ja, just det. Som egentligen inte var trummis Nej, Nej det var det. så konstiga trummor, tyckte man Ja, <laughs> ja, visst Sen var det ett helt annat band när Nisse kom med ja, Och ja. Thomas Toivonen på bas Mm Ja Då sen, blev ja, det ja. ju, då blev det riktig reggae liksom, ja. kände man Oh, oh, oh. spelningar på någon reggae då, eller? Nej, fanns det fanns väl ingen reggae-klubbar mm. Malle väl en del reggae-fester ja. vi spelar på. Afrikanska ja. fester. Ja, afrikanska fester. Ja. Arvika-festivalen. Ja. Ja, ja, det laste jag var. Den sista. Klubb mm. 700 var väl sista spelningen. Ja, det var en del spelningar. Ja. ja, det var det. Jo, ja. Och sen utvecklades det till Bloodlines, Ancient ja, sen, Bloodlines. Ja, det det. Och One Step. Ja, ja. Och så är det registrerat trädet. Mm, ja, visst. Då. Och någonstans dit har vi väl kommit nu? Ja, nu är vi där. Vilken band spelade du med i det Vilka band? Mm. <coughs> ja... Jag vet inte om jag kommer ihåg alla men... Man... <laughs> ja, eftersom du sa One Step så säger jag One Step eh, Ja... Mobaka Blues Band Mobaka eh, The Hunters Kodra Rokin Chover and the Mode Squad Johnny Friends Jag tror jag ger mig det men jag har säkert glömt något Men det är en 5-6 bluesband ja, reggae band, ja. Band, ja, Lite jazz kanske ja. Ja, Det är en fin palett Ja då Det är bra Musik musikalisk funktion mm -hmm. Det måste man ha. Ja, man borde få hjälpa men Det är väl lite frågor. Nej, jag tänkte bara på att liksom återkopplar här med Det är ju folk som var med på 60-talet också. De flesta. De spelar samma musik som ni spelade då. Ja, samma L låta. Samma inte... låta, fast på nytt sätt. Men, ja, fast på nytt sätt. Det... när vi spelar den här. The Kinks, You Really Got Me. Mm. Men vem har spelat den trumpetsola på förut Det har vi ingen gjort <laughs> Nej, Jag tänkte mer på medlemmarna i bandet att ja. det är per som var med i ja, Burskålet före peps, ja, liksom ja. är tillbaka på Salen. Ja, ja. Till ja. exempel ja. Jag hoppas vi kommer kunna göra en del uppföljningsprogram Gå lite djupare in i vissa av de här musikaliska mm. mötena ja, ja. Jag kommer ihåg bland de första gångerna vi träffades så pratade vi om Don Cherry. Ja, just det. Om ja. att han hade varit på konservet så att du ja, nästan ja. hade jämnat med honom. Ja, ja, ja, precis. Jo, det var ju på Powerhouse. Mm. Don Cherry var där 1968. Då, ja, han hade inga musiker med sig alls. <kör> Så då kom ju frågan upp om vi kunde tänka oss att kompa honom. Och då sprade jag med att jag skulle spela piano kanske då. Eller, ja. Och Sjönne, trummor och vår bassist, Per David, Jonsson. Ja, Sjönne och Per David, de ställde ju upp att spela. Med de kära. Mm. Jag vägrade. Ja. <laughs> jag vågar inte. Ja. sen alltså, när jag hörde... Men det klart, han hade temor, mycket teman som inte jag kände igen. Han spelade både piano mm. och konett. Mm. Ja, dina olika samarbetar med Sjöne färger. Och P. David och Sjöne, de spelar lite hur som helst. Jag kan kunnat vara med om. Mm. då <laughs> De kör jag var ju så snäll så han... <laughs> mm. Han bara spelade på så och <laughs> Det är Ja Du har varit med i Som du säger Det första bluesbandet ja. Första reggaebandet ja. Första afrobeatbandet ja. Har du känt som stämmer. det Under tiden när jag har spelat med dem också Eller är det någonting du har sett fast i efterhand Eller har du känt att Det känns att du... som man alltid ligger lite före men, men nu börjar det komma katt Nu börjar folk Ja, tycka om. Afromusik och reggae och sånt. Mm. Då var kom jag komma ikapp liksom. Man håller på att kämpa för det här i 40 år alltså. Mm. Kan du slappna av nu då och ja, spela man... musiken ja. du tycker om? Ja, precis. Ja, ja, men... Glädja folk med det. ja, ja. ja, ja. För då blev folk irriterade. <laughs> ja, man... ja, vad var det för musik vi lyssnade på här i bakgrunden? Ja, det är han. Fris och Konko en läromästare från Nigeria Det skiva som han gjorde en på 70-talet när vi spelade han i Nigeria till en film filmmusik The Quest The Quest Ja, vi kan fejla ut med den Ja Tack för din medverkan ja. Bye.